La forma dell'acqua, musica e intrattenimento su Radio Città Fujiko. Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Città Fujiko per questa vigilia di weekend venerdì 13 dicembre, ma non cediamo assolutamente alla superstizione, anzi tutt'altro, cadiamo piuttosto nella forma dell'acqua, con lo Special Twice, 4 metri di conduttori in due, con William Piana e Elisa Iacobucci e uno studio oggi pieno pienissimo Elisa. davvero gremito e eh sì infatti benvenuto benvenuti a tutti ben sintonizzati questa giornata di sole visto che lo portiamo sempre una giornata calda non solo per i temi di oggi anche perché appunto lo studio è stracolmo le nostre guance belle rosse sì. e allora diamo innanzitutto il benvenuto ai nostri ospiti Verresi Project Buongiorno Radio Fucico ciao ragazzi è un piacere come sempre ritrovarvi e cominciamo da subito eh? Eh, sì, eh sì assolutamente anche perché appunto non siete nuovi ai nostri microfoni sappiamo insomma che avete portato il vostro DNA in tutta, in tutta Italia allora raccontateci un po' anche Radio Fujiko raccontateci un po' come è andato il vostro tour sì, è stato un tour che ha avuto la fortuna di cominciare qui con voi ci avete portato un sacco di buona sorte siamo stati un po' in giro <ride> siamo stati un po' in giro eh, su tutto il territorio nazionale è stato un buon tour perché ci ha dato la possibilità diciamo così di, di fare i nostri test di miscela del suono di provare a, a sperimentare il nostro sound etnico sul nostro sound elettronico e testarlo direttamente poi sul pubblico che è una delle cose più importanti ovviamente nel nostro, nel nostro mestiere e diciamo che Radio Fugico come data numero zero e come adesso diciamo, ritorniamo con la chiusura, chiusura di questo tour è stata sicuramente un ottimo portafortuna e non posso che ringraziarvi per questo beh grazie a voi assolutamente <ride> della presenza grazie anche a Francesca che è qui insieme a noi puoi parlare Francesca buongiorno, volevo precisare che oh, le guance rosse grande. non sono perché Siamo già avvinazzati alle 10.40 no, Sono perché abbiamo visto te splendida presente Sì certo, soprattutto perché c'è un termo Simone a palla <ride> ah, Che ci sta diciamo cucinando che. Dove lavoro? Io ci sono almeno 30 gradi Per cui bisogna che eh, assolutamente sì. Potete infatti... togliervi le giacche ragazzi però... Infatti Willy questo... ci, come dire, ci tiene allo spiedo eh, sì, eh. Ma i Barresi Project non abbiamo solo Antonino Ci abbiamo pure Gino sì, Ciao infatti. Gino Buongiorno Francesca Ben arrivato caro Grazie. Gino Tutto a posto, si sì, che a quest'ora un'intervista per i musicisti non è il massimo. Eh, siamo che siamo si in fase alba. Per i... e infatti, non sono proprio andato a letto e ho fatto un after per venire direttamente qui. Solo per partito. noi, solo certo. per certo. noi. Allora, sì, io per vi posso garantire che si vede dalla faccia, ma eh? è una un un salvezza fare radio e non fare magari video proprio e perché i... almeno il viso non si vede. Permanente. Il bandito ci aveva tenuto a precisare che ci la siamo assicurati che non ci sulle telecamere nascoste e l'altra volta 1990. ci avete incastrato malamente, Giro per ma me si è pentito. Sottovalutate Se... la vostra estetica, <ride> il vostro aspetto estetico, ma soprattutto non sottovalutiamo la vostra importanza musicale per quanto riguarda la contaminazione, la ricerca, il suono, ma nello stesso tempo anche la piacevolezza dell'ascolto per tutti, anche le ascoltatrici e gli ascoltatori, i Barresi Project, presentatevi a scelta presentate da casa per chi non conosce il progetto Barresi Project ok Barresi Project è un progetto che nasce nel 2011 in un, due, tre anni diciamo abbiamo sviluppato questo sound che è una ricerca sulla miscela di vari generi diversi e, e le varie contaminazioni che vengono portate dagli strumentisti che fanno parte del live e anche dello studio diciamo della registrazione del disco eh, ha un obiettivo Diciamo abbastanza eh, alto come ricerca del suono ma cerca di avere un, comunque un profilo basso sia per l'attuale la, situazione italiana che riguarda i live e tutte le produzioni discografiche ma allo stesso tempo proprio per dare la possibilità di non avere dei limiti di chiusura di generi ma di essere più aperti possibile alla contaminazione di qualsiasi genere diverso. Quindi per chi ascolta da casa, direi ascoltate Varesi Project potresti, potreste diciamo scoprire una miscela tra diversi generi musicali diversi che magari non eh, non vi aspettavate. Infatti la world music sembra per <ride> voi che insomma non, non abbia confini, è anche un po' difficile riuscire a commissionare e a tenere insieme legati tanti. La world music in sé per definizione non ha confini non è diciamo per noi è chiaro che se unisci il concetto di world music che di per sé è, in, è apertissima voglio vale dire comprende talmente tanti linguaggi strumentali e musicali e anche geografici in questo caso che, che diciamo il confine è impossibile da, da mettere è chiaro che a noi questa, questa versione così elastica della world music interessava anche in una sorta di idea di mix su altri generi che sono comunque molto elastici come ad esempio la musica elettronica oppure non so un, una, una venatura più anche una venatura più jazz, una venatura anche perché no cantautoriale riferita un po' al testo che ha visto anche delle collaborazioni in questo senso, diciamo che la world music può aprire per definizione di se stessa a tutti gli altri ambiti e generi musicali questo almeno è il nostro, il nostro mood certo, abbiamo rotto il ghiaccio per così dire, adesso rompiamo anzi iniziamo, apriamo la playlist il disco DNA quale brano mettiamo per primo tanto per fare ascoltare oltre che presentare certo. Eh, guarda, io direi che visto che DNA è un disco che ha, ha un brano omonimo all'interno del che poi dà il titolo al disco, diciamo che sarebbe l'ideale partire proprio da questa traccia che si intitola DNA e che rappresenta rappresenta un po' il confluire del nostro DNA all'interno dei nostri sound e ricerche e sperimentazione, quindi DNA, DNA. Baresi Project Si torna in diretta a 103.1 Radio Città Fuji con lo Special Twice suoni, stili e visioni Con ospiti Baresi Pro, Barresi, Barresi Project Visto la mia felsineità come salta fuori all'improvviso Aiutatemi a parlare Ma c'è il Barresi Project <ride> Ci abbiamo Aiuta, oggi Aiutatemi voi che sapete parlare bene Willy non è il filotto È l'alba anche è... per gli speaker, radio speaker Vedi questa eh. è la prova Abbiamo ascoltato DNA dall'album Omonimo E quindi la domanda nasce spontanea Contaminazioni elettroniche Addirittura sonorità drum and bass In questo caso C'è una particolare ritmica elettronica alla quale date imprinting alle vostre scritture Oppure lasciate che siano diverse eh, Diciamo che abbiamo una, una buona elasticità Al riguardo Proprio perché la nostra ricerca E il nostro mixare Il nostro miscelare non parte da, dalla musica elettronica in sé, quindi il beat elettronico spesso viene adattato a quelle che sono le influenze e l'input che noi diamo con la musica, diciamo con la world ehm, e con i nostri testi o in generale con le nostre composizioni. È chiaro che ci sono dei generi elettronici che prediligiamo. E sono quelli che in realtà abbiamo avuto sia l'opportunità di ascoltare nella nostra preparazione diciamo così sotto forma di nostro background sia eh, quei generi musicali elettronici che ho avuto l'onore e la fortuna di studiare andando a fare dei live a Berlino con um, ospite di, di, della Joprec, eh, che è una casa discografica di musica elettronica di Berlino che organizza anche eventi che riguardano l'elettronica e in cui c'è la possibilità proprio di approcciare con uh, vari stili elettronici diciamo dalla techno alla drum and bass, anche alle nuove correnti che vanno più sul dubstep e la trapstep, eh, diciamo il trip-hop anche in generale comunque sono bit elettronici che vengono utilizzati, vengono inseriti all'interno di un contesto che però ha come diciamo ricerca fondamentale quello di miscelare questi generi con la world music quindi sì. non esiste un concetto di Barisi Project in versione drum and bass, o dubstep, Not techno, up. electro esiste la word del Barisi Project il, diciamo il messaggio del testo che viene diciamo strutturato e appoggiato, supportato da questi bit elettronici. Ma quindi sì, possiamo un genere dire elettronico che... che dà possibilità comunque di suonare acusticamente. Se sì, arri sì. arriviamo analizzando piano piano la vostra scrittura, avevo pensato di partire dalla ritmica che diciamo è la parte incisiva, dopodiché appunto chiedevo della. magari certo. possiamo... trattare nella nostra chiacchierata anche l'uso dell'acustica degli strumenti particolari certo. che neppure io conoscevo tra l'altro e magari ah. li presenteremo stavi dicendo sì. Elisa? no, dicevo che rispetto magari al vostro primo lavoro che la Discrasia del 2011 c'è stata anche un'evoluzione che insomma se si chiama DNA è proprio perché c'è anche una parte di voi che si risalta un po' di più sì, diciamo che discrasie nel, nel 2011 era un disco che mh, aveva come priorità quella del far confluire all'interno del Barisi Project tutti gli input che arrivavano dai musicisti che prendevano parte al progetto quindi diciamo che proprio per definizione la discresia è un, non è altro che un'alterazione di uno stato di equilibrio per noi e quindi era il nostro equilibrio che veniva alterato quindi la discresia attuata sul Baresi Project da parte di input esterni in questo caso sul DNA, è il nostro DNA, quindi è il nostro sound che parla e va ad influire in questo caso va ad alterare i generi musicali che noi decidiamo di alterare E il filo conduttore è lo stesso, solo che prima c'è una sorta di eh, ricerca eh, ad entrare nel Brasil Project e ad utilizzare queste influenze come fonte di ispirazione. Attualmente invece il nostro DNA che è diventato fonte di ispirazione, e che ci costringe elasticamente a fare insomma le nostre varie ricerche, le nostre miscele del sound. Hai capito. E poi diciamolo che avete anche vinto nel 2012 un bel premio che siete anche riusciti ad andare a ritirare a Sanremo. E eh sì. e vi ha dato, hey, la insomma, città dei fiori, di... che bellezza! Sì, Abbiamo avuto questa fortuna Nel senso l'AFI, L'associazione la, fonografici italiani Nel 2012 ha scelto anche il Baresi Project Come una delle band emergenti Che meglio rappresenta la, diciamo, Il panorama musicale italiano È stato un vero piacere Chiaramente andare a ritirare il premio Perché non ci premiano spesso, soprattutto questi generi molto, molto ricercati diciamo così di nicchia come quello del Baresi Project, anche con una buona venatura di ascolto, però insomma sono comunque generi di nicchia, non hanno mai avuto molto spazio, non sono mai stati molto riconosciuti, infatti devo essere sincero ricevere il premio insieme a me c'erano il 90% di cantanti pop ed è, stato, ed è stato interessante vedere cantare la vecchia in dialetto lucano a fianco alla Laura Bosini del 2020 eh, vedi, chissà sarà stata sì. bellissima di questo Sì, è comunque molto bello, un grande onore per Assolutamente noi. importante, soprattutto perché le nuove sonorità contaminate con l'elettronica danno una possibilità di ascolto estremamente variegato. C'è un pericolo, però, assolutamente importante. Altre realtà dall'estero, ma anche in Italia, fino a poco tempo fa, facevano e fanno tuttora queste cose. Quanto è facile, diciamo così, cadere in un attimo solo al già sentito, pur contaminando? È molto facile, purtroppo. Sì, è vero, questo devo darti effettivamente ragione. Ci sono moltissime realtà che in Europa hanno questa questa, diciamo, attitudine. C'è da dire però che eh, a differenza eh, di, di tutte queste realtà europee che di solito, come in Francia ad esempio, sfruttano moltissimo lo swing manouche e esatto. lo legano all'haus. Come arrivare lì? Oh, ma devo dire che ci sono anche le prime correnti di dubstep etno quindi diciamo che c'è come tendenza in Europa, la differenza per quello che riguarda il Beresi Project lo dico con un po' di orgoglio anche che noi siamo il Mediterraneo io vengo dalla Basilicata io ho per DNA il folk lucano e il sound del Mediterraneo quindi diciamo che rispetto ad un francese che non sa cos'è la tarantella eh, un po' di prepotenza della mia world music nell'entrare nell'elettronica eh, diciamo c'è eh, io, io sì non certo. faccio riferimento allo swing manouche eh, di cantautori già definiti ma ad una sorta di precultura del mio background e non, non riguarda solo me questo discorso, riguarda anche Gino Di Fazio e Tasterista, Detto, tutte, tutte le persone che collaborano al nostro progetto. Diciamo che noi in quanto italiani andiamo orgogliosi del nostro sound mediterraneo ed è proprio da questo sound mediterraneo che partiamo. Quindi non ci, non ci fa paura cadere nel banale, proprio perché siamo così sicuri della nostra origine e del nostro voler ricercare, miscelare questa nostra origine con tutti i sound internazionali che non ci preoccupa la comparazione anzi in realtà il discorso è opposto cioè ci interessa tantissimo proprio perché Confronto in questo caso ci darà sicuramente modo di crescere e di alzare il livello della world music italiana assolutamente, risposta soddisfacente voto 10 e lode e a proposito di musica francese vi ricordo anche che insomma questo è lo special twice quindi abbiamo i nostri cari fans che ci scrivono sulla pagina facebook ricordo anche che se volete fare domande ai Baresi Project potete mandare un messaggio al 333 180 9494 e volevo ringraziare Massimiliano Giaracca che ci scrive dandoci ovviamente il buongiorno a tutti e dice che gli ricordano un po' Yulan Bator che è un gruppo ah, francese sì. ovviamente dice piacevolmente allora lo ringraziamo intanto e così possiamo continuare la nostra attraversata mediterranea sì assolutamente marchio di fabbrica quindi che dà una marcia in più qualcosa che è legato alla tradizione mediterranea e questo è importante proprio perché come conveniamo in precedenza è e un attimo poi scadere diciamo nel troppo easy, nel commerciale nel già sentito tra virgolette avere un marchio di fabbrica, una marcia in più in effetti è qualcosa che può aiutare sia la curiosità e nello stesso tempo la conoscenza l'importante è chiaramente non vivere questa, questo input della radice come un limite perché l'altro pericolo è quello di chiudersi in una sorta di tradizionalità del proprio stile musicale e quindi rischiare di non avere la possibilità possibilità di essere più elastico, quindi di avere, di usufruire di queste tendenze evolutive che arrivano da tutta Europa e soprattutto anche, diciamo, dall'America e dalle varie città cardine come Detroit, Seattle e quant'altro. È un rischio che non correte, secondo il mio parere, perché avendo <ride> ascoltato il vostro disco, trovo che il piacere dell'easy listening, anche dell'ascolto, della fruizione scorrevole aiuta e incuriosisce a fare sì che il, la tradizione in questo caso mediterranea sia accompagnata in maniera piacevole quindi questo matrimonio tra ricerca e easy listening può essere assolutamente qualcosa che dà una marcia in più e nello stesso tempo il piacere dell'ascolto. Sì, abbracciare vari generi senza comunque dimenticare le origini. Certo Certo. 10:55 minuti, siamo vicini al primo stacco pubblicitario. Questo è lo special Twice con William Piane, Elisa Jacobucci, una co-conduttrice, Francesca Clementoni che sta mandando piacevolmente degli SMS. No, io, io mi beo di questa bella chiacchierata, sono qua così da quasi da ascoltatrice live. Eh, non ti preoccupare che poi vogliamo anche i tuoi racconti, sì, eh. Sì. Eh, eh, eh sì, sì. Eh. Sapeste, ho visto mm. cose che voi umani. Ascolta, <ride> ma glielo diciamo ai ragazzi che abbiamo una webcam costa e li stiamo no vivendo, no no glielo diciamo alla fine, <ride> alla fine gli facciamo glielo... vedere il filmino. il filmino le facce e invece ah, ai no. nostri ascoltatori con cosa proseguiamo prima dello stacco pubblicitario cosa ascoltiamo dal vostro disco dna e dire che dopo tutto questo discorso sull'etnomusicologia potremmo sentire la vecchia che è un po il manifesto uh, la vecchia una delle mie preferite io amo la vecchia <ride> <ride> La vecchia, la vecchia sta tardando ad arrivare in questo caso Beh, che strana È azzoppata È, azzoppata. è, azzoppata. è lenta eh, Aspetta, aspetta non aspetta. aspetta. da È e questa? È lei È un, è un po' una beffa. La ruota del disco la facciamo dopo <ride> Beh, se adesso ascoltate il testo capirete perché sì, ci ha messo tanto A vecchie non zafire da camonà A vecchie guanne vecchie non zafire da camonà 0-4 minuti si ritorna in diretta su Radio Città Fugico i 103.1 con la forma dell'acqua e lo Special Twice in compagnia di Barresi Project per presentare tour, progetto ma anche progetti futuri eh. Ne... eh sì diciamo che si può parlare anche un po' di futuro per quello che riguarda il Barresi Project perché spero eh, bene eh. Eh. Ballerino, ah, okay. ah, Gino ci dice che vorrebbe fare il ballerino, però insomma. Chi musicista danzante? Sì, abbiamo deciso Ma di Ma già divertirlo. lo fai. Chi, quando... de chi dei due ha qualche problema? alla gamba, però. Ah. So. Sì, Posso dire una io. cosa: che quando di Fazio suona le tastiere, balla. balla. un ballerino, infatti la chiamiamo Cledi sì. dei sintetizzatori. E il Billy Ballerino, <ride> Se fosse biondo sarebbe troppo. immagine. Comunque. <ride> Comunque diciamo che per quello che riguarda il passato Quindi il 2013 mi piace considerarlo già passato Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico con un mio ginocchio ah, ecco. Che mi ha costretto ad una ingessatura Che purtroppo ha annullato l'ultima parte del DNA Tour Questo qui di dicembre In cui avremmo dovuto suonare un po' in Puglia, in Calabria In Campania, in Basilicata e a Roma <ride> diciamo, Erano diciamo un po' di date Erano nove date che purtroppo devono essere semplicemente rimandate Verranno spostate al 2014 e questa, diciamo, questa cosa qui ci alza un po' il concetto di futuro nel quale si faceva dire. Sicuramente c'è un futuro, dal 2014 recupereremo, recupereremo sicuramente. <ride> cioè, Antonino, vuoi dire DNA che dobbiamo fare un'altra puntata di chiusura del Ch tour? DNA, no, no, guarda, direi <ride> che il DNA Tour lo consideriamo. Sì, portate fortuna, magari. Al ah eh, ginocchio è fortuna. <ride> no, no, infatti sì, abbiamo semplicemente avuto questo piccolo intoppo. Le date verranno le recuperate, però ci piace pensare che il DNA Tour. Uh, e lo chiuderemo ufficialmente a Roma il giorno di la sera di Capodanno in cui faremo effettivamente questa ultima performance del 2013 in cui ci saranno moltissimi ospiti e nostri collaboratori uh, avremo un featuring con una band che sta presentando adesso il loro nuovo disco si chiama Derivati, consiglio l'ascolto e, e in più come altra band di supporto sempre il 31 avremo anche Midianz, tutto questo in un locale a Roma che si chiama 30 Formiche che sarà l'ultima data 2013 del tour del Barisi Project che però eh, lascia una porta aperta e molto immediata, quindi a breve usciranno subito queste date recuperabili nel 2014, saremo presto in tour. Speriamo di tornare dal vivo anche presto, presto anche nella nostra Bologna, perché diciamo che per quanto possiamo essere diciamo arrivati a Bologna e quindi eh, per quanto possiamo aver usufruito di questo laboratorio che rappresenta Bologna, eh, ci piace considerarla Anche da esterni La nostra città natale Il nostro quartier generale Speriamo presto di tornare Per il nostro pubblico bolognese Siamo onoratissimi Lo dico da Felsine puro Di avere realtà come voi Che accrescono Sia in maniera Grazie Col amico. divertimento E nello stesso tempo Con la cultura Il valore della nostra musica indipendente Quindi viva i Baresi Project sì, Io sono curiosa però di sapere Insomma un po' di dettagli Di questo tour Sia da voi sì. In prima persona Sia da chi vi ha seguito Costantemente come Francesca Io farei una domanda Da Francesca. a Frances tu esterno, Francesca tu da esterna Francesca dici cosa devo dire ma i Baresi Project devo dire che già ascoltarli per cd è un piacere ma vederli sul palco è inebriante potrei dire questo Mi state 50 mi... euro. Questa parola sono pagata per questo. <ride> Mamma mia. beh si sì, devo ammettere che anche io insomma, li ho seguiti spesso ai live: insomma, Gino lo conosco da tempo. E quindi ho avuto il piacere e l'onore anche quando avete suonato a teatro, di vedervi dal vivo. E è un bello spettacolo, perché, insomma, da, dal flauto traverso alla batteria al piano, insomma, veramente vedi le ciaramelle le le che, che non sono le caramelle. che non sono le caramelle, soprattutto perché non si mangiano, ma hanno delle buone ance da masticare, diciamo che volendo. <ride> ho visto ospitate con i digiridù. Ah, sì, sì anche sì. quello, sì, sì, sì. Dalla Lucania sì. all'Australia. Ma ti dico la verità, sai che c'è una conformazione bolognese personale? doc. <ride> sì, c'è un Gabriele Gubellini che è un digiriduista bolognese molto ah. bravo con cui io ho cominciato a suonare in una band che si chiamava Tubus in Fabula Bologna anche un'altra è Chandra. Eh, abbiamo creato questo progetto Etno che poi è diciamo, sfogato nel Baresi Project Perché quello è stato una sorta di inizio del, del percorso e Attualmente ancora, proprio perché la matrice rimane Etno di World Music del Baresi Project Gabriele Gubilini è spesso ospite del, del Baresi Project Ha registrato anche nel disco alcune tracce E, e c'è una curiosità particolare perché lo strumento di Gabriel, di Ceritua Aborigeno, e, Diciamo che ha un equivalente italiano nel... Diciamo, in un altro tipo di legno e un altro tipo di digioridù italiano che è l'agave. In Italia crescono naturalmente come gli eucalipte in Australia, che vengono scavati naturalmente dalle termiti. In Italia crescono molti agave. La Basilicata è uno dei luoghi in Italia, essendo paradossalmente proprio dall'altra parte della terra rispetto all'Australia, sì. in cui la conformazione geologica è molto simile. Il legno di agave cresce talmente tanto bene e che ti angelo. dà la possibilità di avere un digioridù lucano. Questo detto dai digioriduisti eh, originale. Quindi esiste un digioridù in Basilicata. Questo non può che farvi piacere, non può Scusi. Scusa, la, la musichina di Quark ce l'hai, eh, eh, eh, allora, era un'informazione un importante. La volevo dare, però mi piace pensare ad un disegno di un lucano Io sono l'unico che approva questa forma di informazione, quindi se hai altre news di questo non genere non sono per Il Koala ha preso il Koala Lucano <ride> a Spacca. <ride> a proposito non, di Koala Lucani, devo si, dire che quest'estate eh, sono entrata in contatto con alcune specie autoctone eh, perché il barresi Pro. Project, eh, in uno dei, dei suoi punti più alti Diciamo del tour mh, Ha toccato la Lucania La Basilicata sapevo, Policoro Nel eh, Absolute Summer Festival Questo locale L'Absolute Cafè di Policoro Che ha, è arrivato al suo decennale E che quest'anno ha voluto festeggiare Alla grande questo decennale E Antonino è anche il direttore artistico Certamente. Del Summer Festival È stata un'esperienza Veramente Fantastic Sì è stata una, una tre giorni veramente interessante Chiaramente io da direzione artistica Insomma è chiaro che sono un po' di parte Però infatti ero curioso di un tuo parere sull'Absurd Summer Festival In generale anche sulle performance che hai visto in Basilicata Nel senso Ma il mio la Basilicata esiste o non esiste? La Basilicata esiste sì, ed è sì. molto prolifica devo dire In più, L'ora fa una di tutte le specie <ride> i fauni lucani e, sì. e in più era molto bello perché si sono riunite in questi in tre giorni un sacco di realtà musicali più o meno famose eh, Dagli emergenti a Clementino che aveva appena vinto il Summer Festival, come si chiama? Il Festival Bar nuovo ecco, Quello che hanno fatto a Roma E che però appunto per amicizia si è unito alla combriccola e è diventato una sorta di special guest ehm, sì, sì. inaspettato e la cosa bella era appunto che La commistione che c'era tra i gruppi e poi sono è da lì che nascono, credo, sì. eh, dammi conferma, quelle che sono poi le collaborazioni che arrivano alle formiche di Roma per esempio Sì, e diciamo che si crea una, una sorta di sinergia naturale tra alcune persone secondo me, e queste persone se riusciamo a metterle insieme spesso questa sinergia causa un ampliamento anche culturale e artistico Eh, di tutta la di tutta la popolazione. In questo caso noi viviamo a Bologna, quando siamo in tour spesso ci, ci viene anche un po' voglia di tornare a casa. Eh, parlo chiaramente della Basilicata ma la stessa cosa vale per Gino, per il Lazio di di DG Detox per la Sardegna insomma il senso del discorso è riuscire a mh, portare un po' del nostro bagaglio, della nostra esperienza anche un po' nelle nostre terre d'origine, spesso chiediamo aiuto a quelli che sono i nostri amici che hanno un po' la nostra stessa linea eh, nella solta, cioè, diciamo nella, pro, nella propagazione insomma, di queste idee eh, di, di, di confine, io le chiamo così, sono un po' idee di confine in cui si cerca tramite la cultura di portare avanti un discorso anche di tipo sociale e artistico che spesso manca in queste realtà perché non sono finanziati come in questo caso Absolute Café. no? e l'arpoggio di gente in questo caso le nominato tu come Clementino, mio carissimo amico, ma come di altri amici, lo stesso Paolo Maccari, fratello di Clemente dei derivati, eh, i vari MIDI hands eh, o oh, i tanti DJ e in quest'anno anche il piccolo avuto, Rocco Ant. Il piccolo Rocco Ant, sì, è stato <ride> l'ospite di quest'anno, è stato fondamentale proprio per dare una sorta di visibilità maggiore a quella che la nostra attività di ricerca di mix è di collettivo Votato alla promulgazione della cultura. Quindi non posso che ringraziare veramente tutti. E vorrei con questo anche ringraziare Francesca di Radio Fucico, che è venuta giù, ha seguito, con la scusa del Barisi Project, anche questa sorta di attività di promulgazione culturale. Sì, perché poi sembrate così seri, però ricordiamolo che poi quando si fa festa, insomma. Siamo un po' sì. meno seri, sì. <ride> e chi ci conosce, non soldi. scommetterebbe sulla nostra serietà. <ride> diciamo Permesso è divertita anche Francesca. La cosa bella era anche che, appunto, lui ha, ha citato. Per, dicevo Persone più o meno famose, ma che in quel caso lì eh, sono tutte alla pari e contribuiscono tutte allo stesso progetto. E poi, appunto, io ho notato che questo rientro alle origini, come l'ha definito ehm, Antonino, diventa forza propulsiva eh, che poi si scatena contamina e contagia eh, tutta Italia sì. perché dopo si risparpagliano. E sì, sì. E è infatti, molto bella, questa cosa. Infatti, è da lì che è nata anche l'idea di chiudere questo DNA Tour del 2013 a Roma. Eh, al 30 formi che ribadiamo proprio con una parte di questo collettivo che poi è stato con noi a, in giro anche diciamo quest'estate ed è un'esperienza un a cui ci piace pensare in maniera positiva proprio come percorso anche in questo senso cioè, ci piace portare un'idea di collettivo in giro per tutta Italia si va in giro a far musica, a portare la nostra cultura popolare, portata anche nel, in ambito elettronico Quindi non c'è restrizione, non ci sono limiti, ma c'è questa idea di collettivo forte che ha uno scopo culturale. Tutto questo appoggiato anche dalle varie associazioni, radio, come avete fatto voi, insomma come a quest'estate Comunque eravamo una bella grande famiglia e all'esterno questo si percepiva, quindi. penso sia sì, molto si importante anche a guardarci le persone da fuori perché dicono questi si divertono si, si, si divertivano perché, sì, perché poi vedete un cioè. concerto, vedete un festival ci sono tante cose il... ah lo so bene eh, eh, l'aperitivo, la, poi... sì. la giornata in spiaggia il stare insieme quindi... ah, e poi a Policoro c'è un fuso orario particolare mm. eh. Tel Aviv sembrerebbe eh. strano è ma è koala. così <ride> è tutto molto rallentato Beh, si ribalta meglio... il giorno con la notte succede di ah, meglio insomma. così si unisce Sì, vorrei, visto che abbiamo i testimoni radiofonici, nel caso volessero richiamarmi, io ci torno volentieri. Ma ci crediamo, ci crediamo. Vabbè, allora Willy qui eh, insomma bisogna far ascoltare ancora qualcosina, Atafa. Atafa Becca, eh? Every ci rifacciamo gli occhi con una bellissima versione di Jessica Rabbit Francesca Clementoni con un vestito assolutamente conturbante che ricordate Francesca Clementoni ma piantala. Non, non è cattiva la disegnano così ma piantala Ricordiamo collaboratrice Jolly Una delle videomaker Insomma che più ne ha più ne metta Che ha seguito Baresi Project in tour In Basilicata ovunque Per fare bellissimi contributi Di questo progetto che mette insieme Le più variegate sonorità Ma anche la ricerca all'interno Della tradizione No ma modo. io quello a cui sto mirando sì. È che mi portino eh, di... fissa in tour con loro Ho, ma capito, che non ci sei, sono ho capito che ti sei divertita Che sono state serate meravigliose Ancora non ci sono riuscita ma ci lavoro sa, Adesso Se si mi... le vacanze. Vuole, chissà eh, vuole sì. una vacanza estiva il bello che anni. non sa che poi venendo in tour con noi la facciamo lavorare il doppio perché non è che la lasciamo lì tranquilla a parte Ma... la vacanza la tiriamo in mezzo continuamente si ritrova vestita di rosso sul palco se serve un operaio <ride> con due buone spalle vengo anch'io <ride> due metri di altezza potresti essere <ride> utile <ride> me, eh, sì anche se ah, solamente a <ride> tirar giù le cose non picchiatevi siamo in radio comportatevi in maniera seria dire. No, sta tirando fuori delle cose che devono rimanere riservate di fatto e eh, vabbè noi non le diciamo No, no, no, non tiravo in ballo niente di privato e personale eh? E ci mancherebbe <ride> Tra uno scherzo e l'altro torniamo a parlare di musica abbiamo, abbiamo, diciamo così, fatto un breve riassunto del tour Abbiamo presentato il progetto Due parole anche sui collaboratori che adesso non sono presenti Almeno li citiamo e descriviamo certo. magari per chi non conosce Barresi Project Com'è la formazione estesa Certo, diciamo che Barisi Project si basa su un collettivo di musicisti e non su alcuni soltanto questo collettivo ha fatto sì che venissero registrati questi due dischi 2011 e 2013 che ci danno la, la possibilità poi di portare anche in live il nostro sound eh, con, diversi format, con diverse formazioni, diciamo con diversi elementi anzitutto eh, c'è un quartetto che ha girato in questo tour che era costituito da io e Antonio Barresi sul flauto le charamelle la voce Gino di Farsi Sintetizzatori DJ Detox che è il nostro beatmaker e sound designer e Tore Nobile la batteria sono quattro degli elementi che rendono possibile il live che chiaramente viene esteso poi al collettivo quando si può perché Tornando al discorso anche di Francesca, in tour con noi, spesso il problema del far girare dei progetti così di sperimentazione è avere la possibilità anche di gestire finanziariamente un tour. Pesante e di portare con noi più musicisti possibili Per ora stiamo girando in quartetto Quest'estate sicuramente la formazione si amplierà Perché avremo dei nuovi collaboratori Che ancora non anticipiamo Ma sono veramente dei nuovi guest molto particolari Che avremo la possibilità nelle prossime puntate di Special Twice Beh, eh, una, una sicuramente è Francesca, una sicuramente Francesca. <ride> Possiamo eh, dire questa ehm, anticipazione Tra i vari collaboratori effettivamente eh, mi piace molto Sì al servizio d'ordine Ho già fatto esperienza quest'estate Facciamo parlare l'ospite per cortesia <ride> No però su questi discorsi lasciamo carta bianca cioè, eh? ci mancherebbe. Eh, No nulla dicevo mi piace ricordare tra alcuni collaboratori anche passati Anzitutto un arrangiatore che ha collaborato con noi su Discrasia, Che è Alessandro Trebo, ci ha dato un sacco una mano nella impostazione del sound e della partitura Diciamo della composizione del sound del Barisi Project eh, Guglielmo Pagnozzi che ha collaborato con noi al sax nella prima parte Grande del... saxofonista Grandissimo, veramente un Sì. un grandissimo musicista bolognese che mi piace spesso ricordare proprio perché nel suo percorso di ricerca eh, è un vero e proprio esempio mi piace sì. considerarlo tale e dare questo messaggio anche a chi lo va a ascoltare seguite Pagnozzi, Blue Sound Club sono nostri amici e spaccano sì. eh, Mi piace <ride> dirlo. piccola parentesi oltre a Pagnozzi un altro che veramente spacca per la sua esperienza, per i suoi anni è Roberto Fricchentoni degli Schiantos cantante storico degli Schiantos con cui ho avuto veramente l'onore posso dire di Di, di, di collaborare di, di scrivere un testo a quattro mani per il primo disco e, e poi di avere anche un'altra collaborazione nel secondo però come special guest live del video della vecchia in cui eh, Frick Anthony eh, ha avuto proprio sai anche la la coscienza artistica lo spessore culturale di, di insomma lavorare con noi mettersi in discussione con dei ragazzetti rispetto alla sua esperienza e fare la vecchia impersonare la vecchia nel video quindi mh, in una versione veramente veramente inedita questi musicisti come Frick Anthony Pagnozzi, Trebo, Danilo Mineo alle percussioni sono veramente veramente Walter Vitale, al batteria anche sono veramente tanti abbiamo avuto veramente l'onore di collaborare con loro e di vederne eh, una, una propensione elastica Rapportata al Barresi Project Cioè vedere Frick Anthony Che lavora su un testo molto pesante Come seppur non altera coscienza Invece di essere di solito Nel suo genere di più Diciamo riferito alla demenzialità All'ironia Oppure vedere Pagnozzi In un altro settore Oppure vedere Diciamo tutti questi musicisti che da un determinato background entrano nel Baresi Project, danno il loro contributo e fanno crescere tantissimo il Baresi Project è veramente una di quelle situazioni per cui noi ci riteniamo onorati, ci piace spesso nominarli tutti, sono talmente tanti che certe volte qualcuno mi sfugge, infatti mi devo scusare eventualmente se capita che dimentico qualcuno. Però ribadisco questo concetto che è veramente importante avere delle persone così, dei musicisti di spessore, delle persone che ti danno una mano e credono in quello che fai. E allora con Pagnozzi apriamo il discorso jazz anche. Eh, beh, eh, beh. Eh, ti vedo distratto dai pizzini che ti mette Francesca. Possiamo leggerlo ad alta voce sì, o allora, è un contenuto Francesca consiglia, ludico. vogliamo parlare della sala prove? Eh, eh, perché visto che stavamo parlando di collaborazioni parlando di e di bolognesi. prima parlando della Basilicata abbiamo parlato di progetti culturali, sociali che coinvolgano il territorio, direi che Prima di passare al jazz, certo. Ehm, il Barresi Project, in senso lato ovviamente non come formazione, ma come gruppo. Come collettivo. Come collettivo, sta lavorando a un progetto molto interessante. Sì, è un progetto che riguarda il portare questi collettivi all'interno di una struttura che dia la possibilità a questi collettivi di produrre la loro musica in maniera. immediata con dei costi molto contenuti e insomma che ci permetta diciamo una sorta di eh, step per quello che riguarda la produzione musicale dell'underground bolognese proprio che dia poi la possibilità ad, ad alcune realtà che non avrebbero questa possibilità di venire fuori è uno studio che vedrà la luce diciamo è un progetto su cui lavoriamo però entrerà in attività vera e propria dal 2014 si chiamerà meno uno creative center Creative Studio e a breve a, diciamo cominciamo a parlarne perché è veramente un, un ambiente in cui si faranno diversi generi musicali diversi tipi di, pro, di produzioni riguarderà un'attività di sala prove ma anche di mix e mastering per le band di registrazione e riapriremo questo discorso lo porteremo avanti cercheremo di comunicare anche tutto insomma l'underground bolognese che apre questa nuova realtà con questo tipo di obiettivo speriamo di essere supportati ma già il fatto di avere questa idea di propositivo. Me basta e penso che il messaggio molte volte in questi periodi così difficili sia la cosa più importante da dare anche a chi poi non collabora con te Certo, anche perché è segnale di speranza ovviamente Sì, un ripristino, cioè qui bisogna tornare all'idea che l'underground deve tornare a parlare, a camminare per sé La musica è indipendente, visto che è sobbissata da questi finti addetti ai lavori Che non fanno altro che tentare di sfruttare i piccoli emergenti Tenendoli poi ad un livello talmente tanto basso fino a quando non gli conviene Diciamo che questa situazione deve essere superata E i musicisti devono sentirsi diciamo i primi ad essere chiamati in causa Devono essere i primi a prendersi la responsabilità di cambiare, di portare avanti il discorso dell'underground, perché l'underground fa parte della cultura musicale italiana. Se andiamo a vedere la musica italiana, ci sono degli esempi di underground che sono abnormi. Un esempio è la PFM che ha dovuto fare prima underground. negli anni 70 ma attualmente l'underground italiano è veramente ricchissimo di nomi che però non hanno spazio proprio perché lo spazio ancora in questo momento viene dato a dei cantanti che nonostante i loro 40 anni di carriera alle spalle nonostante abbiano detto tutto e non abbiano nient'altro da dire vengono Anteposti proprio a questa A questa energia giovane A questa energia fresca Che poi nella musica italiana Sarebbe fondamentale Posso aggiungere un'altra cosa A proposito di rinnovamento Che l'underground indipendente Non è solo rock Assolutamente sì. E assolutamente. voi ne siete la prova Non è assolutamente sì, solo rock Sì spesso vengono confuse Il discorso riguarda veramente Tutti i generi musicali Ma tutti E per e quello che In questo che... caso Una mano ad aprire un po' Questa forma mentis La sta dando attualmente L'hip hop italiano Che sì. Grazie a questa apertura al mercato, grazie a questa comunicazione insomma, più accentuata diciamo, che hanno avuto negli ultimi anni... sta cercando un po' di chiarire a tutti gli ascoltatori che eh, anche l'underground ha un'identità, questa identità può essere rispettata e non è detto che dobbiamo essere tutti buonisti, ben pensanti noi musicisti ma possiamo anche creare delle correnti alternative in cui magari non saremo molto televisivi ma sicuramente <ride> e a livello di lento? creazione artistica e di produzione musicale meritiamo più spazio, questo è quello che tenteremo questo... di fare a Bologna, è questo... il messaggio che tentiamo di portare avanti da un bel po'. Questo è un argomento che merita spazio alto che di due ore di special twice, <ride> ma molto di più. Tra un po' la pubblicità, hai noi un dovere commerciale che dobbiamo rispettare, ma abbiamo aperto il discorso jazz, io direi di far ascoltare il mio brano preferito a questo punto. Eh, Citylin con Carne. Ok, volentierissimo. Cannibare. Eh sì, Cannibarel con <ride> Baresi Project. Ed eccoci di rientro, sono le 11.38, questo è lo Special Twice, la nostra forma dell'acqua oggi speciale, tante commissioni, tanti ospiti, abbiamo qui i Barresi Project e stiamo un po' facendo il riepilogo di quello che è stato il loro tour di quest'anno, insomma tante esperienze, divertimenti, qualche infortunio ma questo insomma non lascia di certo un ostacolo a, alla nostra musica indipendente che oggi insomma riusciamo a presentare all'interno del nostro Special Twice, ma adesso io in realtà Vorrei mettere un ring eh, Vorrei fare un bel din, din E far partire la vostra chiacchierata Iniziando insomma La parte gezzante un po' Allora voglio un, un battibecco Willy eh. Antonino Per Secondo vedere cosa ne esce fuori <ride> Secondo me può nascere decisamente Un incontro amichevole Innanzitutto Assolutamente. Perché fra gezzisti o gezzofili è così A differenza di chi ama il rock Di solito chi ama il rock è più tifoso Ecco, invece chiama ama il jazz si perde in chiacchiere, è più facile sì, è perdersi, no a parte tutto allora già quando ti ho conosciuto la prima volta sono rimasto caduto a spalle indietro per la scelta di Kenny Barrel, musicista importantissimo per la rivoluzione all'interno dell'hard bop, della musica della Blue Note e quindi proposto in questa maniera in questo modo ha lasciato per così dire le mie orecchie oh si può ascoltare anche così Kenny Barrel no. perché la scelta di questo musicista così tra virgolette minore ma così importante no, oddio, minore che ne eh beh, sai. musicista mostro sacro il senso del discorso in realtà non va nemmeno tanto su questa forma, musicisti minori, musicisti maggiori il senso del discorso è portare uno dei linguaggi, in realtà jazz sì ma non, non proprio un jazz puro, non un certo. free jazz Insomma, diciamo ci sono degli esponenti che hanno portato il jazz e il linguaggio musicale in generale ad un livello talmente tanto alto che non si può fare a meno per un musicista insomma di seguire Questo tipo di linguaggio, di studiarlo per quello che si può ed eventualmente di utilizzarlo all'interno del proprio percorso, è chiaro che quando ho dovuto eh, ho dovuto pensare, cioè, mi, ci tenevo un sacco a fare un tributo a una delle colonne però ricercando... chi con un particolare motivo e ci tenevo anche a tirare fuori questi, questi jazzisti che spesso non hanno il clamore di un miles, non sono, non sono famosissimi, diciamo, e che però hanno un linguaggio molto comunicativo. E talmente tanto comunicativo che il loro linguaggio è sviluppabile e diciamo è utilizzabile anche al di fuori del jazz. Certo. questo è l'esempio di Kenny, di Kenny Barrel, Kenny Barrel come, come giustamente dici no, tu vabbè. e anche un, un, un po' Napoli no? <ride> Kenny Barrel <ride> <ride> <ride> vedi si adatta anche il suo nome alla contaminazione però, non solo la sua musica comunque in questo caso insomma il suo sound il suo linguaggio è stato facilmente adattabile anche all'electro, un po' funk, un po' blues quindi è uno dei modi di portare avanti questa forma di contaminazione perché ripetiamo, il linguaggio come quello del jazz in questo caso Per quello che riguarda il mio modo di vedere le cose E per proprio la denominazione Diciamo della radice del jazz Che affonda come tutti sanno Nell'Africa più nera possibile eh, Credo che faccia parte insomma Nello stesso modo il jazz della world music Quanto in la nostra parte, cultura sì. mediterranea eh, Fella l'ha dimostrato materialmente Quindi penso che C'è un punto in cui il jazz si unisce Alla world e c'è un punto in cui Baresi Project in quanto world Tenta di sbruffoneggiare portando il jazz E la world nelle Antónica. Certo, letto in questo qua. modo, sicuramente è una interpretazione importante, soprattutto è importante la scelta di Kenny Barrell, che, come ti dicevo, non minore in quanto probabilmente. Non, diciamo rispetto a Charlie Christian, rispetto a Jim Hall, rispetto a Wes Montgomery, sì, e sono... rispetto di, a meno clamore intorno, ecco, sì. probabilmente. Però ti dico la verità: la sua composizione, ad esempio, anche lo stesso brano che abbiamo interpretato noi, non è non siamo i primi che lo riprendono. Eh? Molti dei brani di Kenny Barrell sono stati ripresi da diversi. artisti anche in varie zone del mondo, cioè, ad esempio c'è un flautista che si chiama Paco and this family stone e fa la sua, è uscita una compilation in Messico, per dirne una in Messico è uscita una decina di anni fa Kenny Barrett scrisse questo pezzo nel 63 63 con, con carne questa compilation in Messico sì, negli anni ottanta c'era una versione di Cittolins con carne di questo paccio veramente veramente interessante quindi per esempio solo su questo brano non sono l'unico che la pensa così basterebbe un pochettino tenerli presente un po' di più e anche il jazz in questo senso potrebbe aprirsi perché ci sono veramente talmente tanti interpreti C'è un cool di base che è pazzesco nel jazz, bisogna portarlo sinceramente. Questa è quella, la mia opinione, quindi strettamente riferita al Bellisi Project. Bisogna portare anche il jazz nel 2013, nel 2014. cioè Non è possibile che ancora stiamo in giro. Io non sono un jazzista, non mi ritengo un jazzista, però non è possibile che quando vado in giro a sentire delle serate jazz mi trovo davanti sempre gli stessi standard, gli stessi tipi di jam. Insomma, bisogna che anche il jazz italiano si evolva. L'esempio emblematico è uno come Bollani che è riuscito a sfondare. andare anche in video ed è riuscito a dare un concetto di jazz più aperto tu senti uno standard jazz fatto da Bollani c'è comunque del suo quello è uno stadio dell'evoluzione sana e naturale anche del jazz che il jazz italiano dovrebbe avere che ah, ancora me. è in una fase di maturazione ma sta andando avanti grazie a mostri sacri in Italia come Bollani Come Bosso, come non so, Petrella che sta facendo delle, delle, dei progetti pazzeschi. Eh, ci sono questi interpreti che diciamo portano avanti anche questo, questo discorso jazz sperimentale. Con me Freso, spondi una Paolo porta Freso, aperta. Cioè, con, con me una spondi una porta molte aperta. Molte melodie in vari generi musicali. Quindi, eh... la ricerca anche di, di brani nel repertorio standard jazzistico, appunto, una ricerca anche su melodie adattabili. all'elettronica in questo caso o anche ad altri generi, quindi sfondare questi anche per i concetti che il il, il jazz deve essere per forza pure. deve seguire per forza alcuni canoni a essere pure effettivamente si può io parlo da flautisti faccio un esempio sì, banale come cioè, ne, se adesso siamo nel 2013 tocca a noi prendere la musica popolare prendere il jazz prendere tutte queste correnti anche folk perché no portarle nel 2014 la vecchia è proprio questo è il senso eh. attacca l'utraino il traino attacca l'altraino e vedi la vecchia generazione concezione musicale vedi come sì, cammina beh. se c'è però questo traino e questa voglia di fare non, non voglio fare delle, delle diciamo de, della finta dei finti sillogismi ecco però anche storicamente ci sono dei riferimenti a questo voglio pensare a Ian Anderson quando ha preso a un certo punto la Bure di Bach questo se parliamo degli anni '70 '80 ha preso la Bure ha preso Mozart ha preso come anche Kate Emerson hanno preso la musica classica e l'hanno portata nella loro epoca noi abbiamo un po' la presunzione e quantomeno vorremmo tentare di dare il messaggio a chi ci ascolta che c'è esigenza, c'è un'esigenza pratica di portare i nostri sound nel 2014 soprattutto per garantirgli un futuro cioè io la musica popolare lucana per esempio come i linguaggi jazz li porterei nel 2013 e nel 2014 soprattutto per preservarli e per preservare la musica lucana forse bisogna anche capire che bisogna unirla alla dubstep perché no sì, ma anche <ride> infatti l'inserimento della ciaramella in un pezzo dubstep ciaramella che i nostri nonni conoscono tutti i giovani oggi tanti non sanno neanche l'esistenza di questo strumento quindi inserirlo, un modo per evitare sì, che è si anche... si fermano... un modo anche per far crescere gli stessi costruttori quando il costruttore delle nostre ciaramelle, che usiamo dal vivo che è un costruttore tra l'altro tra i pochissimi rimasti in Italia che vive sul Pollino in Basilicata ha sentito il brano La Vecchia Eh, con quei sound wooball, no? con si questo sound molto dubstep ha riconosciuto un sound che lui conosce perfettamente, ha ritenuto che quello fosse anche un po' il suo DNA. Eh, però si rendeva conto che era stato utilizzato in un altro modo. Questo, perché non dare questo input anche a un costruttore? Perché non creare questa eh, voglia di evoluzionismo? Ma anche nel un senso di, di, di radici così forti da, da fargli negare il fatto che comunque ci stesse anche bene questa commissione? Assolutamente. Cioè, lui non lui era entusiasta, uno letteralmente. No, no, no, anzi, bisogna dare la possibilità sia alla musica italiana di andare avanti come evoluzione, sia a questi costruttori proprio di venire avanti parallelamente a noi ragazzi che tentiamo di fare queste ricerche eh, diciamo che è un percorso che piano piano va affrontato tutti insieme Sì, assolutamente. Quindi, no. Io le critiche che faccio ai movimenti diciamo così più tradizionali per quanto riguarda il famoso rock di cui dicevo prima che è di troppa imposizione per quanto riguarda il jazz invece è che è una sorta di snobismo Quando io chiedo ai musicisti o agli appassionati quale potrebbe essere il passo avanti che potrebbe fare il jazz per arrivare o per cambiare le sonorità ma aspetto sempre quella risposta che troppo poche volte arriva che è l'umiltà. Esattamente Che secondo me è l'umiltà Però insomma possiamo dire che anche il Jazz Festival di Bologna di quest'anno Ha cercato in un certo senso di avvicinarsi In sì. modo anche ai giovani Sia nel suo pacchetto vicino Come location Sia come, come concerti Siamo stati testimoni dei sì. Bad Plus Che hanno assolutamente rinnovato la parte jazz Con nuove ritmiche Dove la batteria sembrava quasi Dominare la scena Però in realtà era perfettamente in sincrono Con, con tutta sì, l'armonia Certo Allora, mi fa veramente piacere che ci sia stata questa tendenza nel nuovo Festival a Bologna Lo, lo chiamo nuovo perché so che sono cambiate alcune cose ehm, Io mi auguro che questo nuovo corso di questo Festival abbia veramente un'impronta evoluzionista Anche perché non voglio far finta di nulla Ci sono degli esempi anche di gestisti bolognesi molto bravi Che sono stati proprio per, questo, per questa esigenza di comunicare nello stesso linguaggio Però in forma evoluta Sono stati costretti ad andare via dall'Italia, da Bologna e quindi se torniamo al discorso iniziale per cui Bologna è un laboratorio in cui queste tendenze devono svilupparsi devono avere modo di svilupparsi anche questi jazzisti devono avere la possibilità di rimanere a e vivere a Bologna per contribuire a questo questi si sente spesso di musicisti italiani che vanno all'estero per esempio a New York dove magari vengono date borse di studio per eh, insomma magari appunto proprio nel jazz cosa che in Italia appunto, scarseggia molto in pochino. Italia è incredibile come io ho fatto prima ho nominato prima tra i compositori Anche che hanno portato avanti il Barresi Project Alessandro Trebo Che è uno degli elementi fondatori anche del Voodoo Sound Club E dei Mop Mop Mop Mop è una realtà di produzione italiana Che è dovuta e andare via esatto. Abbiamo esatto. Esatto. <ride> esatto. Esattamente Disco, Loro ehm. sono l'esempio, i nostri amici, collaboratori Musicisti incredibili, molto bravi Solo alcuni di loro ancora vivono a Bologna Perché ci sono ancora una parte di loro Che vive a Bologna eh, Ma la, la parte diciamo, della produzione Si è dovuta spostare a Berlino E questo è un po' Io diciamo da Bolognese adottato la vivo un po' come una sconfitta e spero che prima o poi anche a livello istituzionale queste, queste realtà, questo andar via di queste realtà vengano vissute come una sconfitta, si insista di più su gente che vuole fare evoluzionismo anche perché Bologna ha come DNA questa sorta di evoluzionismo sociale Come DNA abbiamo anche il vostro disco? <ride> allora io direi lo stacco musicale che anticipa la pubblicità da mezzogiorno, di mezzogiorno. Possiamo mandarlo già da adesso, accompagnato da un brano. Abbiamo tre possibilità che sto preparando fra vari lettori. Abbiamo nominato Mop Mop, musica indipendente italiana, anche i Voodoo Sun Club, oppure sì. i Bad Plus. O anche i Bad Plus se Dite, allora facciamo un'elezione veloce, <ride> così su due piedi. Volete i Mop Mop? Volete i Bad Plus? Volete un brano della Schema Record remixato da Nicola Conti? Un pezzo dei mob, dai. Facciamo un po' dai, i romanzi perché, perché sono i nostri fratelli d'arte. Vai, che... fai il fantasista. Faccio il fantasista con questo. Vai. Dai, sì, ok, sì. proviamo. Vediamo la ruota del disco. Lisa. esatto <ride> Dopo vi <ride> spieghiamo anche cos'è la ruota del disco, che è, è stata ideata dal format Special Twice. Ed è qualcosa di eccezionale. Proprio la fantasia che arriva alla massima espressione <ride> mettendo su un disco e non sai che cos'è. <ride> <ride> A ah, fra poco, restate con noi. 103.1 Nice and easy